Když vojín Kefalín ucítil, že má pod sebou postel, otevřel oči a spatřil šklebícího se desátníka. Okamžitě skřivil ústa bolestí a tiše sténal. Hele, na mě to filmovat nemusíš. <laughs> Tohle divadlilko si nech ho Chodí se v nejmín třikrát denně. Co jsi v civilu? Asistent režie. A tě herce. Už tady jednoho máme, jmenuje se Černík. Stěžuje si na páteř a heká zrovna jako ty. Co se mě týče, jsem oháňka. Doktor? Drogista. Jak vidíš, mám k medicině blízko. K PT jsem se vlastně dostal pro svou lásku k než šmelil jsem s mejdlem a ústní vodou a skončil jsem u černého baronu. No, nestěžuju si, pořád lepší než tahat na hřbetě machine care. A co ty, kamaráde, nejsi teplej? Proč, proboha? Umělci k našim jednotkám chodí většinou pro mravnostní delikty. Se mnou narukoval dramaturg Holádko který z erotických pohnutek byčoval manželku. tomu však nestačilo a jednou to zkusil s celou domovní důvěrnice no a Matinka mu to zavařila. Ja, jaká neprozřetelnost, to může udělat jedině dramaturg. No, a že s ten čere, že je taky nejsou moc prozíravý. Vedráň z Barandova se k nám dostal pro pár snímečků, které udělal s hezkýma s bolistkama. Jo, kamaráde by už tu měli případů. No, tak abychom se vrátili k tobě, jak je to s tebou? Na mrzáka zrovna nevypadáš po zraké levé oko, ploché nohy, CD klasifikace. Ohlásil ke Falin podle pravdy pomalu a rozvážně, jak měl ve zvyku. A tak? Já už se těšil na kdo jak skandální historiku a ty na mě vylezí s platfusem. No, co se dá dělat? Teď hlavně koukej, abys udělal dobrý dojem na doktora, přijde za chvíli. Blbec? Bezvadný chláp, sám narukoval k PTPákům a nepustili ho do civilu zůstal tu na paragraf dali mu kapitána, ale tady se mu musí říkat pane doktore, jak se mu někdo hlásí nebo ho nazve soudrům kapitánem počtovat zpátky k jednotce, kdyby měl smrt na jazyku když nemá dost ty pitomí vojny ani na ošetřovně říkat tak ať se jde proběhnout díky za informaci soudru desátníku <laughs> vole <laughs> zachechtal se Voháňka a věnoval se dalším pacientům za této diskuze vstoupil na ošetřovnu kapitán doktor Hořec. Jestli bylo na někom na první pohled vidět, že má vojny plné zuby, pak to byl nesporně doktor Hořec. Na jeho záměrně neoholené tváři panoval trvale znuděný výraz, přichůzí se kolébal jako kachna, aby se lišil od ostatních důstojníků a ruce měl stále vražený hluboko do kapes. Štítek jeho čepice směřoval buď kam si k a nebo byl posunut za ucho. Pazar, zařval vojín Fridl při jeho příchodu na ošetřovnu, neboť byl poučen, že vojín, který první spatřil důstojníka, má ho tímto způsobem oznámit ostatním. Pane doktore, pozdravil hořce Lapidu voháňka. Mám to poděžení vám oznámit, že nám přibylo několik smrtelných případů. Ať jynou. A přistoupil k posteli, na níž ležel vojín Kefalin. Typický příklad chronického omdlevání, asistent režie, docela fajn se s ním kecá, ohlásil ho Vohánika. Filmař? Zeptal se doktor se zájmem. Mám-li se přiznat, pane doktore, tedy kapku jsem tím globy nafilmoval, ale mžitky před očíma se mi dělaly. O to mi nejde. Já se ptám, jestli si dělala sáka u filmu nebo u divadla. U divadla, u Vesnického. Ředitel František Smažík. Doktor se obrátil k Vohánikovi. Pacientu patrně zůstane několik dní, přestěhuji ho vedle. si, kamaráde, řekl Voháňka ke Falínovi. Vedu tě mezi prominenty. Panové, zahalekal desátník, hlašte nám věnovat pozornost, bude se představovat. Uvádím do vašeho středu asistenta režie Kefalína. Ačkoliv jeho obor je v našem zhromáždění zastoupen přítelem Černíkem, věřím, že jeho přítomnost bude pro nás přínosem. Pět chorých vojínů se zašklebilo a natáhlo ke Kefalínovi své pravice. Jaroslav Černík, herec. Václav Janda, inženýr, strojař. Rudolf Valníček, doktor filozofie. Olaf Blažej, dentista. Jan Mlynář, varhaník. Těší mě, pánové. Mej jméno je Roman Kefalín a dělal jsem asistenta režie u Vesnického divadla. Doufám, že o kulturním přínosu tohoto souboru nikdo nepochybuje. Jak tak na tebe koukám pravil herec Černík. Dotáhneš to jednou k národnímu, jestli se všem nepokoušel dostat za kopečky jako já. Můj kádrový profil je bez poskornky, odtušil kefalín. Falín. Na tuhle postel si mohu lehnout. Udělal si pohodlý a v zápětí usnul.